פרק כ. וישמע פשחור בן אימר הכהן, והוא פקיד נגיד בבית אדוני, את ירמיהו ניבה את הדברים האלה. ויקף השחור את ירמיהו הנביא, וייתן אותו על המהפכת, אשר בשער בנימין העליון, אשר בבית אדוני. ויהי ממחרת, ויוצא פשחור את ירמיהו מן המהפכת, ויאמר אליו ירמיהו.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 ואת כל יגיעה, ואת כל יקרה, ואת כל אוצרות מלכי יהודה, אתן ביד אויביהם, ובזזום ולקחום, והביאום בבלה. ועתה פשחו לו, וכל יושבי ביתך, תלכו בשבי, ובבל תבוא, ושם תמות, ושם תקבר, אתה וכל אוהביך, אשר ניבאת להם בשקר. פיתיתני, אדוני,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 ויכלו בבושת ימי.